او دا څه څه وایي هغه یو څه کوي ینا ته په دې کې الحمد لله وطفا وصلاة على عباده النجين وصطفان أما بعد خير الحديث كتاب الله وخير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب سور بن يادم لذلك ذا عنوان وذا قيرت لكن نارا تینجا حدیث دی زه یتا غفره سورت دنشتا ننکه نیتا لوقطه دا وضو یا وضو به رجول تطهور رجول به فرض وضو یا به فضل حضور الرجال سورې ته وایي چې او شه پهلې قانون دی هي سورفاعت البته سور دعا بنیا دان نجاتات است سماعت لري شرای او پدا مخه باندې ده او وحشي پریوږي د شرابه سويشي داو کوي یا سور د ایږي د ایوي ده او به ور کوي یو پدا باندې درڅ کوي محارک د شواط او د رځ نام اکرم دل ته ته تهورو وفضل عزور ته تهورو وفضل عزوم کلی او داس کلی او په پذوکه پاتې شوی ځنان ته نه اور دهانو ورو خل او تیرہ رپورٹ بدی کی یو صورت مایت تے زوجین دیو لو خنا اور دف کئ وصول کئ دای جهیزه دیم صورت د تقدم تاخیر فا تقدیم تاخید کلاح حدیث راگئی این یا تصبر جول بفضل مرآ و المرآ بفضل جول ولیکن اشراعان جمعان کو فهم اکی خیل دے تقدیم تاخید راگئی چو قول امدقه دے یکیب آل دیگر دے تو قول دا دی. پتقدم در یوغشي او زنانا په فضل لو حضور رجل باندې تاسو ته کولی شي ډېری مرسته او د سره په وړاندې او سړیو هم ندی وتا په خلوت کې اواز پرې نه را ماغه کنه او د احمد بن حنبال داوود زاهري وې او د دې ها کو سره د ګوري وې شهر وجدع ابتداء دان چزران نو په ميدای کې نه ظافت نهي تپې نهي د ګړې شو تتقدم بلغورشینو خارید او که تقدیم مرئی و شو ناغذه دي دي کی او مطلقاً تقدیم تاخير ورسي و يا حدید عبد او که ریش اچاد اللہ من او خدوی یا ملکوکوی نها رسید اللہ اسلام او آتکن طغیت اقزیم تاخیر مطلق ممنوع دیں او حضرت رسول الله صعيت وذر دا نيڅاتلا کا ما تاسو ما ویلو دباجه خپل حسن بسيدي سيد المحيب دي البته احمد النحمل داوود علي الذاق خطنه دي عداه سوره احمد النحمل داوود ظاهري وي اذا نه مفسر سره مستغفر عداه اتقال لحسن <سؤال> <سؤال> بسيدي اول اطلاق قول جرير السعيد المصيب يا ترى <تصفيق> حديث دمشق اه قالته وتقديم تاخير دي فځي کې څه ثاني نشته خو ځه شو هم تر دین تاخير رږي ځکه ورته چې په يوزار ساتکې يوزار ساتکې د ورته چې مم mm -hmm. درحمن مولا صوب ده صفيا بنتي شبه صحابي ده صفيا من دشابه طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا په راحه کې دیانو وړاندې کې دیانو اندازه ويا لها قره بتنا نال من هناري نقارحنا فيها عبد الله على اين نفيد على ايدينا حتى نرطيها سما نفيد علينا الماء ومعيدة لدينا أول مرأة من نسائه جنسة حربة من رضي الله تعالى دا ريزي که د یو څه فنورم دي حنف فاجي مزدا پات دي ګذر ها علي ابو جعفر ابو جعفر هوي دين هما يستلي کې ني چې تقدیم تاخير ثابتيږي او ستره په تقدیم تاخير کې چې په ما يکيو يې د ميا نه په حسين بسنكو ذينا السبلي معي في تكيو فلم يكون في هذا عندنا حجتنا لا ما يقول أهل مقايت بولا لأنه قج جدا يكون قانا يتصلانين جميعا دامت خط ضده وإنما تناظر بين الناس ضد لا حضرنا في ذلك وعلیکم السلام ګورو چمن صاحب دایګه سره د ریس سره پونیشته د فضا دین ما یا او می سبیہ حولت انت او حول زین او ادر رسول الله ص ان وقت وا امیتن قیو ایک طرفاتی رسول الله ص حضور میں نینان و احدی ذین تقدم تاخیر معلمی سماجمی اور پھر نجي تقدیم تاخير شنو ځوان لاله کله رسول الله اسلام تاسو مخې د مسیبيه لاس کله د مسیبيه لاس مخې کېده او رسول الله اسلام تاسو کېده حال Katie <مسید> مناسبه بناجرده بشotte possible. والحفظة بنا جالöß رئیش دان femme Cardia an Ignacio آٹوCH認으 article.死صولل Lok Осset.цы ف 당신تند.حود حتث.دة yours.ні Ens ignoraAAoi men me.оше م 2030 quienンян God uhled huldtir.Crystore Ikendou. three everyday. Tangente. umafelああam ibn ده نه تنظیم معلوم شوويا ودي ته ما دهنا قالي قالو قالحه حنا انه انا قالو و نادىو رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر بقاو او غوسته مې نه نه وایم راځم دوہ کام کینی نوادہ ته امن کیدلو ته انا راغله او ته راغله کوم ته اوه اوه الله تعالی اوه من ان الواحد ساقول اقضي اقضي اقول ما يعطيني يعطي ايمانه پیدا مالت ودي قال قامت فاطمه محمد بن عطات ان لديها الافكار على خطه بناء الموثق على خطه نظام فدله احناده للزواج ودي قال قامت فاطمه بدور على خطه واحد جريء على خطه مشروع من جديد في كريشيا مواده على رجله الجديده في المغرب قال قامت فاطمه بتقلق على خطه ابو احمد على عبد الله فيان يعني كانوا دعنا دعواتنا ان لو بعض الاخوان اللي بيقوموا لا والله يقوموا اثنين من الرياض وكمان من القضاء وكمان من الدو وبقالهم فريق من المحله يجنوا الحلو اه دعام ميمناادي ميا باث يل لا طوارئ ايه ميا باث تقدیم تاخیر جایش و تقدیم زنان راگره رسول الله صلان تنه سرد وستقره باید وصدتا روز فکولو ما صلح شلا هدیدین اخو معییت جایش تاخیر جایش شاید مزاکر ضمانت مذكرنا مخي کې دلتهون جاي شيلو اول تمه کا حدیثونه باندې راغلی و یی دي کونا غلا تفسیر وکیا ها ما خطر دره تارو یا پاکي نه شيخ منصور یا بدرجی ګورو یا جماعت په ما دا حدیث کې کوم یا بتوق کو تل کناوری تو مولا په شوازی تو څنګه کتاب رايخ شي نه یا بنا شفن یا با پدی کې یا جماعت یا بتوق بس کو ورو منغان دधीर ما توقف کو حکمار یع جی دینه تقدیم تاخیر دین او مقدم حق او تالی حق کوم مع یع جی شی مقدم ما یق جای دینه تقدیم تاخیر او یمَن نظرنا الىنا تقريبا من دي معني رمتذا دین و ذو معنی متقابل بمعنى ستىا او جتنا لثم اتفقنا لي ان الغلام مرا اذا خذابي من ما من په ما یتي حرات یو شین یتي نو هم کو مخت یو رسکه کو په یو ذ یو روزه تا دین تا خیله صدا خدا په یا سدو ادمین یا سکی تا تا خیله صدا خلا په دا کړي ورعینا نجاسات كلها <سؤال> ملتا معلوم ونجاسات تغلو ادعا وقت کن ماهی قرمانیتا وزمینا وزمینا دادا سنه مخیو کزا وزمینا حکم دارک سواهم تغنیم تاخیدا تعالقات و حالت و نجاست کی مشترده فلما کان دارک اذارک نو کان حضور کلو احمد معجول ومرت مع صاحبی هیلائی نسلم راځي <سؤال> چې خواجهته سيد احمد څنګه دا وکړ نو كله احسن مايول مرا مع صاحب الهي سماع اعذيه په يو ځای کوي کانوذو بازهم سوري نو او دا به د ستادار شتین نظر اېدان کداري ګدام نه جا سپته را کوي او ثابت به هاذا ما زاباي د اخلاف او امام ابو حنيفه امام محمد حسن دا ناپدانه راګړي باره ده کوم وروه ونی غراب इनाम ادب نشيخ حاضر غمي